Hristos am înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Mulți dintre creștini își pun întrebarea, cum să mă rog pentru ca rugăciunea mea să fie primită de Dumnezeu și să-mi împlinească cererea? Vom încerca să răspundem azi la această frământare firească. Mai întâi rugăciunea trebuie să fie făcută în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Adică să cerem ceea ce vrea și El, după cum însuși a zis. Adevărat vă greiesc vouă. Orice veți cere de la Tatăl meu, într-un numele meu, vă va da vouă. Și Mântuitorul vrea tot ceea ce sporește mărirea Tatălui și mântuirea sufletelor noastre. Deci cine cere acestea se roagă în numele lui Iisus Hristos. Prin rugăciunea Tatăl nostru, cerem numai ceea ce vrea Hristos. Și cum El însuși este Acela care ne-a dat această rugăciune, când rostim Tatăl nostru, înseamnă că ne rugăm în numele Domnului Isus Hristos. Dacă cerem bogății, pieirea vrăjmașului, câștig la jocurile de noroc slava deșartă, adică dacă cerem ceea ce ne primejduiește sufletul, nu ne rugăm în numele lui Isus. Când ne rugăm, mintea noastră trebuie să fie numai la Dumnezeu. Orice altă preocupare, orice alt gând trebuie să le părăsim. Rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Și, deci, se cuvine ca la rugăciune să fim cu toată luarea aminte. Tot gândul nostru să-l îndreptăm numai spre Dumnezeu. Să le pădăm toată grija cea lumească. Cine se roagă cu nepăsare sau cu împrăștierea minții, nu are niciun folos de la rugăciune. Sântul Ciprian întreabă, Cum puteți pretinde ca Dumnezeu să ia aminte la rugăciunea voastră, dacă voi înși vă nu luați aminte la rugăciune? Cine se roagă rău și totuși nădăjduiește să fie auzit, se aseamănă cu cel ce seamănă neghină și vrea să se cere grâu curat. Rugăciunea făcută cu atenție cere o pregătire, o supraveghere a simțurilor și o ținută potrivită a trupului. ne nepovățuiește. Stai puțin în tăcere până se vor liniști toate simțurile tale și apoi faci trei închinăciuni până la pământ, și așa începe rugăciunea ta. Lasă pentru un sfert de oră necazul tău în grija a părintelui ceresc, că el ți-l va ușura, ori chiar îl va înlătura cu totul. Se cuvine să ne liniștim și privirea. Mântuitorul zice, când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagăte. te Cămara e inima, iar simțurile sunt poarta. Deci, ele trebuie bine vorite că prin ele intră sminteala în timpul rugăciunii. Poziția în care stăm la rugăciune este și ea foarte importantă. Ea trebuie să fie totdeauna cu multă bună cuvință. Cei care sunt bolnavi sau foarte obosiți vor sta cum le este mai la îndemână, dar tot cu bună cuvință. Ceilalți vor face rugăciunea în genunchi pentru că șederea în genunchi arată smerenia noastră înaintea lui Dumnezeu. La fel se poate face rugăciunea și stând în picioare, însoțită de închinăciuni și metanii dese. Rugăciunea trebuie făcută cu multă stăruință, cu consecvență. Faptul că nu primim răspunsul dorit la cerere în rugăciune, imediat sau că el întârzie, nu trebuie să ne facă să lăsăm rugăciunea. Trebuie să știm că aici lucrează pedagogia lui Dumnezeu, care dorește mântuirea noastră prin întoarcerea de plină pe calea sfințeniei. Dumnezeu pune adesea la încercare statornicia rugătorului, cum de pildă a făcut cu femeia cananiancă. El întâi s-a arătat nenduplecat, ea însă Nedescurajându-se, a stăruit și, până la urmă, și-a văzut rugăciunea împlinită. La fel s-au petrecut lucrurile și cu orbul din Ierihon, pe care lumea îl silea să tacă, dar el striga și mai tare, plin de nădejde, și Dumnezeu l-a vindecat. Mâine vom continua vorbirea despre rugăciunea cea folositoare. Hristos a înviat!